Eretzak kalegin godu Juri betean zeuden Bizipenak ukatu dira Jeikizait ez da aurrera Eretzaitu taztu Esantzian Abenduko egun Argitzu batean Eta ora Ekin gaudea gure belardia Zuzun txitu zituen Ekaitz horien rekoduzu Tasute betzakalde egin godu Juri bestean zeuden Bizipenak bukatu dira Jeikizaitez ta segi aurrera Kaixo eta ongi etorri. Gazteclip e, proiektuko, ba bueno, esaio berri baten aurrean gaude Lamiak talde Donostiarrarekin eta jakingo duzuenez, ba, gazte clip bada donosti aldeko ba, bueno, talde berri edo proposamen berri joi hartzun ematen duen saio bat, non e, talde kidek ez tituzten soiek gure galerak erantzuten, aietako bat ere e, kabinan daukagu teknika egiten, ba, bueno, e, ikastaro labur-labur bat jaso ondoren, badu badumeritua. Eta, bueno, lamiak, e, itxuen aroa e, kaleratu zenuten 2008ko iraian, sortzik antuko diskoa, Baina ez dakit, lehenago zer, e, 2008 garen urtean e, diskorik aleratu baino lehen, e, zer zen Lamiak? Nola sortu zen? Bueno, ba, Lamiak berez, hasten da, iru txekitatik, e, bueno, ezagunak lagunak ziren hiru lagunen arteko proiektu ez dela, hasiera e, zaila izan zen, ze azkenan, bueno, e, bu, e, zerbait egiteko e, gogorekin elkartu ginen, baino ezken nukana ez, ez Ensayatzeko tokifijo tokifijori ez es es gauza ondirik, baina bueno, iluzio handia bagen eukan eta hasieran hasi ba, bueno, ginaan gure kantatxo batzuk prestatzen eta gero ba, bueno, pixkanaka berriro ba ensaiatzeko tokeri gabe galtu ginian, e, ni kanadara juntsan e, demoraldi batez eta gero bueno, ba, berriro bueltatu ginian da e, gogo eta iluzio askorekin da orja esegituana ba sartu unitu kantu batzuk eta bueno, bi I ja bete batzun e, ostean, baia ja, e, atot base ginean da itzun arloa iskarekin. Ados e, etzaituztet aurkeztu hortaz eskatuko dizuet zuen buruak aurkezteko edo batak bestea. Eh, bueno, leneketa baino hor daukago kabenan teknika egiten. Bueno, arratxalde on ni Xabiar naiz. Eh, Irunen jaio baina bueno, Donostitik atoziruok eta bueno, azkenean hiruok e, ba esan duen bezala txikitatik ezagutzen gea. E, Aurre, aurkoro batean katatzen genuen, eskolania batean, eta boso, horren, on, horren ondori ezagututa, gero basi ginean e, bari, ba, musikea egiten, eta, eta, bueno, azken hori bose, oso bortu kagoea, eta, eta pixka ate adin berekoak izan da, eta gustu antzekoak edukita, eta influenzia bereinak edukita, ba, nik uste, horrek egiten dula, talde bat koesionatuago izatea, edo... Azken finan, dutzen zait. E, barkatu, Xabier, zuk zainstrumentu instrumentu atzen duzu? E, ni bateria jotzen dut. Aduz, eta, bueno, pentsatzen dut, e, aurkoru aipatuzuk baina gehiago e, definitzen zait. Power Trio e, konzeptuarekin, hortaz, e, aipatu duzu bateria, hortaz, burrengoa e, agian basua izango da. Nor jo du basua? Poli e, ninaiz. Eta, zuzara? <laughs> Xabier baita. Xabier baita Dari. ere, ados. E, eta, azkenik, gitarra? Andarretani, bueno, gitarra da, eta hau A dos e, aipatu dut e, Power Trio kontzeptua, eh nolabait ez da kontzeptu berria, Aspalditik dator, e, zertan datza zuen taldearen kasuan, eh bueno, e, kontzeptu hori, ez? eh nolabait protagonismo antzekoa dute instrumentu guztiak edo edo nola nola ulertzen duzu zuek? Azken finean Lehen bizit, Power Trio hiru pertsoneko sototako talde bat da. Normalean gitarra, bajua eta bateria. Eta gehoa gotxa, pues, normalean bajua edo gitarra eztan hori da. E, duela asko asizian Power Trioak, hiru e, hori garren amarkadan, krim taldea izan zanola lehena gutxi gora bera. Egia da, olako formazioetan instrumentuek ba, protagonismo handiagoa dutela. ta esan beharra dakat, nire kasuan, magistrada bezala e, normalean taldetan ba, bajuak ez daka e, hainbeste protagonismo power triotan bezala. Orduan eh kasu hontan bajuak duen papera da bigarren gitarra eta bajuaren arteko nahasketa batena gutxi gorabera. Ta zentzu hortan nire nire gabut egia da bajuak protagonismo gehiadula. E, gitarra bakarra ukiz Obviamente, gitarra pues, bakarrak un guitarra a Akarrak, protagonismo handiak da. Ta bateriak pues eitendu un soinoekin beti daka protagonismoa. Orduan, jaquea <gülüyor> <gülüyor> guk oriz bilatzen du guzterbait dela, beti 300 arteko pezero bat eta 300 arteko ba, garrantzi garrantzi berdin batematea, ez? Ez azkenan etaigu, bueno, bakoitza daukan garrantzia aldarrekatza gustatzen zergor. instrumentu ez ari gara gehien, bat, baina lamiak izena izan da, e, kantatzen duzuenak ere badu garrantzia, e, nolabait lamiek... E, Ba bueno, ez dakit itsasgizonak edo bueno, kasuan kasu, eh? Imaginatatzen dut zuek e, gehiago zaretela itsastarrak eh ba, erreketako lamiak baino, e, baina bueno, beti badirudi bazutela norbait liluratzeko edo norbait konbentzitzeko nahia, ez dakit zuen letretan eh norbaitengana zuzentzen zareten edo norbait harrapatu nahi duzuen melodia hoiekin ahotsarekin. Bueno, egia Galdera hauek pizkatzaileak ze azkenean e, letretan perspektiba diferentes daude eta hiruak eh talde honten hiru e, partaidok idazten dugun azkenean zaila da, zerbait bueno comunean ez jartea baino bakoitzak bere, bere bueno, barrean dara barnean hori eh bueno e, ba, idazten du plasmatzen du ez? Bai bai bai ala da Aperteen asko hori egon daitek zuzendua gure musika. Depende norkinduna bestia, nolakoa dan letra, e, zertan, inarritu dan, osea, gauza asko. da. E, nola sortzen ditu zuel, e, kantuak hasita e, letratik edo musikatik abiatzen zarete, badakita gehan galera oikoa dela, baina musika, <laughs> jakina ikonukai. Ba, ahi, generalean e, musikatik, e, ga, kasu honetan igual galera bakoitzaren berkozen nioke, bakoitzak igual bere, bere sortzeko modua auka, e, Nire kasuan, e, bai musikatik aztendara eta gero e, letren, letretara daino egiztuen dara. E, nire kasuan zi, lehenengo zi, gitarra, hortikan bajua eta letra eta dana ondo lehen bai, berdin. Bai, azken finean e, ez balin badago e, baju linea edo baterialinea oso e, karakteristiko bat egia da erresin aitzaten dela gitarrarekin melodia bat ateratzea edo gitarra akorde batzuekin jairudikatzea melodia bat, eta hortik aurrera gero beste e, instrumentuekin betetzea abestia. Batzutan gertatzen da, e, zehozer idaztea, eta igual, haots baten e, testua idatzeetak eukitzea, edo melodia bat eukitzea buruan, eta hortikan gitarra bat idaztea, baina azkenean gitarra bat, gitarra edo baxu baten, e, e, behori ba lerroa jarraitu gabe, le, letra bat egitea normalen zaia izaten da, zer, azkenean gero melodia eta haotsa e, elkartzea. Zaiago, zaiago giten delako, mm -hmm. eta nik uste e, entzun, entzun mono, nik nire kasuan entzun detenez, e, generalean hori egiten da, e, gitarra melodia batetik, gero ja e, a, e, abestiak e, bete. Bueno, eh, magia apur bat, eh, nola sortzen den azaldu dizue, eh, deskribatzen duzu zuen burua edo deskribatu zaituztete jarrok eta Stonerraren tartean eta esango nuke Euskal Herrian ba azken hamarkadetan izan direla bain bat talde, eh, balerro horretakoak, ba ez dakit batzuk aipatserren batutan kamon edo bere garaian xaron Stoner edo Voltaia, esango nuke zuen soñu ala ere garbiagoa dela sentzu batzuetan, eh, agian eh, nola deitzen zaio, Ba, ez dakit, han kasartuko dute, eh? baina mm -hmm. bueno, e, punk rock amerikarrago horretatik edatzen duela, e, ez dakite Euskal Herriko beste taldeek eragina izanduten zuen gan edo, edo gehiago jo zuen atzerrira, ba, entzuten du zuen horretan edo e... Ani naiko Adoxa, eh Ani <laughs> gustera <laughs> egin nabarmena nahiko argi dagola. Derritsarrak dela. Adosados. Hortaz gainegia san Euskarri maian gutxi, gutxi kuraia, agian mm -hmm uraia ja. ta bestela, ezagut, hola euskagiri mailan estan aziertego taldeak. Hola, estoner ukitu ematen dionazu, ezagut, Kaius Black Saga zolako taldeak, baina ez zain beste. Hainbeste. Estilo hori jorratuta, e, sentitzen duzu ere nolabait e, agian ba falta handiagoa, e, ba ezagut, pop e, komertzialago egiten duten taldeen aldean edo Está aquí te edo publikoaren aldetik edo ezakite nola den egoera eh horretan. Bai, ni gustu hola izan da la beti, ez. O sea, popak beti landula beti betizandula... babes geio beste genero gauño. Aldosados. Bueno, zuen musikara itzuliko naiz. Eh, zute beltzakantuan esaten duzuet, zaituta haztu, esan zenidan abenduko egun argitsu batean, efemeride baten aurrean gaude orentsu bertan ala. <laughs> e, erantzunik bada horrekiko. Eh, bueno, e, kaso horretan, bueno, aspaldeko kantua da, aspaldeko letra bada, bueno, e, igual hori 2000 Ama inguruko letra bada, ordun eh bueno, <laughs> etzuk kan gaur egungo ingoizariko bueno, batzutan goztao horrela tokatenia. Ados, ados. Eh Bi an eh lehen diskoa Gaztaina Studioetan eta lehen e, mikrofonotik kanpo aipatu dizue baduzuela beste eh hitzorduren bat e, Estudio horrekin ez zerbait aurreratu dezakezu horri buruz? Ba, bi astetan, sartuko gehiastu dian berriz, ba, gauza berriak da batzea, eta 2008a batetik aurrera, ba, nor daki. Horrek esan nahi du 2008an, bueno, naiz eta urte, ba, ez sobera, e, ona izan orokorrean musikarien zat, lan egin duzuela, ez da? Bai, bai, bai, bai. Bai, lana beti, beti, beti, beti, lau benen gabiltza, e, bueno, eta, ea, ea nola, gauza sortatzen, nena bendikana aurrera, baina, bueno, lana batik anazta izango. Esango nuke, Honek naramala beste galdera batera eta da, e, aurreko diskoa izten zuen kantua zela iunpean bizirik. Aurten nien baino izbainozen gehiago izan agian kantu horrek. Egia bai, bai. Ba... bai. <hazio> <hazio> <hazio> ba, bai, egia zan bai. ikberesteran alipta ez inezko aske izatea nire huaitan you <sighs> Labeat galetunen izuen ere bai, eh azken kantura, baina aurrekoa denbora da eta iruditu zaite horretan islatzen direla gehiago aipatu ditudan doinu agian garbiago, baina azkarrago hoiek. Bai, bai. Eta zer da zuentzat musikario bezala zaiagoa? E, taula gainera eramatea kantu azkar bat edo xe eta asun asko dituen bat edo besterik gabe bazuen emozioak eramatea taula gainera. Puf. Galdera. Gaur ga, zai, zaiak ekarri ditut sentitzen dut. Erro ikatuz, zerra. Bueno, a ber, berkatu, eh? Az azkenean ikuste eh, Power 3 izan da, egia da, eh, zailan no, hau, bueno, guk zailatzen duguna da soinu eta, bueno, potentena eh, taula bainan jartzen eta, bueno, eh, egia da zaila dela, ba, bueno, eh, Power 3 bezala, ba, ba xeta esuntzikienak eta eh, nabarra Bueno, bueno, guk azkenean eh taula gainean ganean, e, bueno, ba ematea da eta eta diskan hartzen duguna, ba taula gainean ere bai, aliketa a e, liketa oberen ez? Kantuak egintzen do du orduan eta ez horren beste musikariak aktola gainean agian. Bueno, bien arte con asketa ez azkenean. Bai. Bai. Eh, gara, eh eman zenuten aurrenekoa. Mm -hmm. E, eta, bueno, egia da, e, aurreko batean izan genuela hemen marmokatalde eta eta hitz egin genuela silo zidea neari buruz, padakit kontzeptu ezberdinaduten aretoak direla, baina, bueno, galdetu nahi nizueke, ze, ze garrantzi izan du dokak zuen ibilbidean, edo orokorrean horrelako e, aretoek, edo gaztetxeek, edo non sentitu zarete osoen edo zuen lekutik hartu galdera. Lehen kontzertuan oso berez izan zela, batez ere, bueno, nire kasuan, e, nire hau zua delako, e, antigoa eta orduan claro e, bizitza guztian e, doka inguruan ibilita eta pos, dokan bai eh edo kontzertuak ikusten edo pos, e, dokan lehen leen kontsortua ematea, e, ba oso, oso, oso esperientzia oso izan zen. ze azkenean pos, e, bai lagunak eta bai gauzuko e, jendea eta inguruko jendea e, ba bertan ikusita ba azkenean erakusten dizu pixkat hor e, zure ba, txikia izan zenean eta Bueno, de nerabeiz e, zehanean da kontsortua ikustena izenean, gero, pausu hori ematea, estenatokia igotzarena, igotzearena, pos, horrek ematen dizun e, emozioa momentukoa. Eta gero ya, izan hortikan hastea izantzan, ba Nikuztate erraztasunaban zigula mm. dokan astean. Mm. Ze gero azkenean dokak ja jarri zigun maila bat eta e, pos, e, azkenean kontzertu sala bat da eta kontsortu sala bat eta gero, badakizu hongo direla sala pos, e, txikiagoak mm -hmm. edo xumeagoak inkluso gaztetxeak, mm. nun, e, ba, egoerak ekonomiko ezberdinak e, diren, eta baliabideak ezberdinak diren, baina azkenean horrek ematen dizun e, indarra musikan jarraitzeko, nik usteite nahiko garantzitzu ba, da. Baina alare, ba, e, gaztetxe guztek ez, e, azkenean eskaintzen dizuten e, aukerak, eta eskaintzen duten guztia eskertzekoa... Ba, tratua gaita. Eta, eta batez ere hori, e, isa dekomentatzen duen tratua, E, ez da zu beste ino lortzen ez, gaztetxetan sentitzen ez un ez dakit, alabaiteko gartutasun hori ez da, ez da beste ino lortzen ez Bueno, antxeta irratian gaude eta bidasoako irratia izanik galdetu behar dizuet eta gaztetxak epatu dituzuelako egon zer moduzkoa izan zen dut. E, jo zen utela baina ni, nik ez nuen jakin kontzertu buruz eta eta, bueno, ba, ezakit, esperientzia kontatzearen ezakindolakoa da zuen kontzertu bat ez Nei pertsonalki nik araztuak izan ditu ampliakin, orde. <laughs> <laughs> ez daka, tola, rekordo oso, pozitioa, konzertu ari buruz, baina pues, esaten genuna, oza, sea, izan genun harrera izan genun gertutasuna, eta hoi nahar bena da bai. Eta el ari buruz, zeren lehen eh, bueno, eh, elkarrizketa, zi baino lehen esan didazue, 2008an zuen azken konzertua izan dela el ez dakit izan den nol, nolako eh, aretoan izan den, eh, gaztetxa izan den edo ez, eh, Bueno, 2000 eta hogean jotzeko aukera izan duzu, eh? Nola bait eh, kontaigu zuzue, eh? zer moduzkoa izan da? Eh? Bueno, esperientzia berria jende guztiaren zatez, eta nola bizizan duzue eh? zuek? Bueno, nabaritu da asko, ba, konfinamendu osteko eta aurreko giroa ze, zez zen. jazen. Konfinamendu horretik aste bete lehenago jogenun, azkeneko kontzertua Bilbon, eta, claro, batean izan zen egoera altzaldatu, eta gero pasaginen abuztuan e, e, edukitzera bi kontzertu, aukera auki auk, auk genuen bi kontzertuak emateko, eta Piskat izan zen, ba, e, egoera aldaketa hori ikusteko nola edatzen den, e, kontzertu batetik bestera ba, e, giroa. Eta, eta bueno, lehenko jo genuen kursalean, kursaleko terrazan, e, Piskat aste nagusiaren ordezko, e, bueno, pues, e, montatu zuten ekitaldi batean, eta gero elurrion... Oieks, kogena. izan ziren kursal barkatu, eh? Kursalaren atzekaldean egin ziren bai, kontzertu aiek. Hori da, ados. kursaleko terrazen, eh? jazaldian eta eroeltzen dituzten terraza ditan. Eta bueno, izan zena es esperientzia polita izan hiru kontzertu ez ezberdin eta pixkate tematik ezberdinak eh, bilatzen. Baina bai, nabaritu da nula, pues, eh, diferentzia hori jendea xerita, eh, espazioak, jendea hori pues, ezin da zutitu, ezin da saltokasi, ezin, ez dago kontaktu hori, ez dago konexio hori, ez dain handia. Ze, zalearekiko, baina, bueno, eta lorren izan zen pixkataz e, antzekoa izan tzen, e, kalean, ze, klaro, e, gaur egun ba, e, pixkat espazio itxitan e, da baina mm. dago beldurrori, baina, baina izan zen, ebai, e, berezia. Zikaire mm. festivalen izan zen? Hori da, mm -hmm. eta, bueno, lortu zuten denazkenean e, kontzertu batzuk e, antolatzea, eta, bueno, pos, bu, ba, oso, oso pozik egoera dena dela izan da ere, konzertuak pues ematen jarraitu alizateko. Ados, bueno, eadostuekin azkenean e, obedela jotzea une honetan da musika eukitzea zuzenean ez eukitzea baino, baina e, lerro artean irakur, irakurtzen dudan azuen adier ezpenetatik da e, nahiago duzuela izerdian hola bait kontzertuetan, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai, ba, ba. Ados, ba, bueno, opadizuet nire partetik laster bizial izatea berriz ere horrelako bat, e, jendea mugitzen eta eta agian zara eta batekin purbatekin atzekaldean, eta guzti hori <laughs> Pero... e, bai, ez dakit ba ez naiko zenuket den 2021aterako planak baditu zue. Eh? Bai, hori bai. Eta eta bueno, hori, ba, zerbait egin duten ba zenute eh e, mikrofonoa zabalik da. Bestela ba, gura Athletic e, bueno, eskerrak matea, e, errateari, eh zuen aukera batik, eh formazio txikienengatik eta bueno, eh mikroa gure eskotan jartze batik eta bueno, e, ba, bueno plazear Ba, zuei mila mila esker, zeren bueno, eh gora honetan endaiako estudioraino etorri izan asko eskertzen da eta esan bezala, ba, e, laster kontzertu, kontzertuak ikus ditzak egon zuenak eta albaldin bada eserita, baina bueno, bestela eserita bada ere, kontzertuak izan daite zela eta jarraituko dizuegu, ba gertutik eh zuen berria jarraituko ditugu, mila esker. Ongi zen. Mila esker Hora! Noiz ditzik esango Ez noez Zerkeriokituko Ira gara Gure atzean Dau sartuta Uro